Polkarikaburu ma hasti da askaratena eta bleko kidea bleren borroka zein den horretarazten digu. Bleren borroka edo anitzen borroka, espero dut, hasteko, da biodiversitate hori piskat berriz garatzea edo berriz egitea lehen egiten zen bezala. Hori salbatzeko, iskat? biodiversitate hori salbatzeko. Hori asien bidez? Hasien bidez ba da iskat? egitia etxe bat, hasien asiene etxe bat. Lengo hasiak berriz uh, garatzeko. Zeinta uh -huh. uste dugu, uh, lengo asiak uh, baute anitz uh, klimakamendu hori buruz, uh, baute anitz uh, podere kitzen e, dira, obekio, eta bon, bat dira uh, bleko kideatzu jon uh, arruxe eta ari dienak aspaldian lanortan, uh, lan, lan horri uh, lan buruz. Arribidez, Achtogoria ekin, eta uste dugu, ere uh, bat zegin zan, badela anitzlan egiteko, bakotxak bere, bere landariak egiteko. Zainta horrai, egunetik uh, uh, nik uste uh, hiru, latanoi edo latanoi eta hamara. Moskina handienak dira ibridoak eta firma ondiek dituzte horiek atxikitzen. Laborari guztiak behote urte guztiz ehoxi eleiteko beren ibridoak dituzte berek egiten lehen bezala beren uh, asiak hauek baliatzen bar bale maiitute bigduek ja nahi du ejenta ona dela eta funttzenatzen dura zageitik aldatu. Mai egiteko bana errenta ona dela bai mana gainera soain egiko da lehen, lehenik, helburua hori da eta eta gainera. Ez dugu laborarek ez du hautatzelan bere hasiak azkenean du uste dugu lehen asteko biskat askatasun biskat behar dela eta laborarek bakotsak hautattzelan dira bere asiak eta Eta ez urte guziz, eusiz firma hondi horiak, eta gehiago behaz, eta uste dugu ere, hasi horiek, eusten ditun hasi horiek, ez dutela, haribidez, tomatekin eta tomatetan agerida, eniz baratze gintzen, haribana, badakit tomateak, haribidez, ez dutela, eusten ditugun tomate hasiak. Uh, ez dut dela podere handirik, podere edo gustu handirik. Kantitatei buruz egiteago egiten da, baina gustu gutio, hori esago. Epatzen sinuen... Uh egin den asien etxe hori edo konserbatorio hori praktikan zergizangodaz diotan -yot -yot alko da edonor e rostera, xeka Egeriteko mementoan ezta ahont untsa fitxatiak euh, bana isurako erriak du lagunduko horren egiteko bana elburuada leku batetan ukaitia inala asi desberdin eta eta ere piskat leku bat, piskat Bizi den leku bat, eta ba, kotsak joaite uh, lan koda lehenik bisitatziat, baina ere, errepikatzen dut, bana ez du argunt fiktsatia hori, baina nahi dugu, biskat, uh, leku hori izan dain uh, konservatorio gisa, eta ere, bisiazi, biskat, le, leku hori, lehenko-lehenko aziekin, lehenko bagetatekin, arborekin, eta